Sempre m'ha agradat molt gran part de la cultura japonesa. Probablement gran part de la culpa la tenen els dibuixos animats i els videojocs. Probablement el fet d'haver crescut mirant Massinger Z, el Doctor Slump i Bola de Drac i jugant a les consoles de Sega i Nintendo han introduït tants inputs positius d'aquelles terres que fan que aquella gent ens caigui bé. En les pel·lícules de la Segona Guerra Mundial els alemanys ens cauen molt malament, en canvi els japonesos semblen simpàtics. Fins i tot els de Pearl Harbor a la pel·lícula no semblaven tan dolents. És per això que quan t'endinses molt més en aquella societat hipercompetitiva i per hiperapretada en una gran illa del Pacífic, el que pot passar és que et decepcionis. Perquè els creadors de Doraemon, Son Goku, Hello Kitty i Video Gay Life viuen en un país on milers d'adolescents, cada vegada més, es tanquen a la seva habitació sense voler sortir ni saber res del món exterior. Una autèntica epidèmia cada vegada més freqüent i de moment incomprensible des del nostre punt de vista. Aquests joves es queden dins la seva habitació i segueixen el que passa fora a través de la televisió, i dels videojocs. Evidentment, ningú pot culpar els videojocs d'aquesta situació. Seria com donar la culpa de la bogeria del guixot als llibres de cavalleries. Però alguna cosa poc agradable hi ha en una societat que permet que alguns dels seus membres més joves, el seu futur, de fet, decideixin empresonar-se voluntàriament. Ni tot és blanc ni tot és negre. Segur que totes les coses es poden veure des de punts de vista diferents, i cada societat té la seva forma de funcionar i de fer les coses. Però de vegades és més preferible ser prudent que caure en el tòpic. Game over. Ona Catalana. Game over a Ona Catalana Benvinguts de nou a Game Over, al programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Classics d'avui està dedicat a l'empresa programadora de videojocs Ultimate Rare una de les marques necessàries en la història de l'oci digital que ha programat alguns dels grans clàssics de la història. Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem la història de la marca Rare, amb els seus millors videojocs i el seu futur més immediat. També tindrem l'oportunitat de descobrir l'argument d'un dels grans shot-em-up de plataformes, el Probotector. Per acabar el programa analitzarem les actualitats dels videojocs a la secció Game Now, amb les novetats més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance. Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover.onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Onacatalana catalana. Game over. La marca Ultimate va començar a programar videojocs als anys 80 amb un èxit inicial espectacular. Jocs com Jetpack, Atti Attack o el Night Lore formen part de l'OlimIM dels jocs dels petits ordinadors de 8 bits. Més endavant, Ultimate canvia de nom i es passa a dir Rare. Amb aquest nou segell, i especialment amb la seva fructífera unió amb Nintendo, crea alguns dels millors jocs vistos en consoles com la Super Nintendo. Anem a descobrir més sobre la història d'aquesta marca amb aquest reportatge d'Albert Murillo. Escolteu aquest so. Forma part del joc d'Espectrum Jetpack, un videojoc difícilment superable. Té les característiques pròpies d'un gran arcade, jugabilitat i originalitat. Tot amb menys de 16 cas de memòria. Controlem els moviments d'un astronauta que intenta muntar les diferents parts del seu coet per enlairar-se. Aquest és el primer videojoc programat per Ultimate Play the Game l'any 1983. De Jetpack se'n van vendre més de 300.000 còpies. Més tard, Ultimate es faria anomenar Rareware, més coneguda com Rare, una de les cases desenvolupadores de software més conegudes del món. Game Classics L'any de l'aparició d'aquell primer videojoc, Ultimate Play the Game programava jocs per l'ordinador ZX Spectrum. Els quatre primers jocs, Jetpack, Pss, Cookie i TransAm estaven programats pel ZX Spectrum de 16 cas. Per a aquelles poques possibilitats tècniques que oferia aquell ordinador que comptava només amb 8 colors, Ultimate oferia productes molt cuidats i que sempre varen estar molt ben puntuats a les revistes de l'època. Un d'ells, el TransAm. Consistia en la conducció d'un cotxe on l'usuari podia controlar-lo a través dels 360 graus. Gràcies a aquest èxit, Ultimate s'estableix com la primera gran companyia de software per Sinclair Spectrum. En van programar 16 en 5 anys. En aquella època, l'empresa, fundada pels germans Tim i Chris Stamper, comptava amb una plantilla de 5 persones. Després de l'èxit del jetpack, Ultimate prova sort amb Lunar Jetman. Aquesta vegada el control del nostre astronauta i afegim el dispar laser tipus Defender. Una de les característiques més destacades del programa, com a manera de segell, la qualitat dels seus gràfics, que són grans i amb detalls molt clars. No ens estranya gens que un dels seus lemes sigui Arcade Quality Graphics. Amb aquest joc, Ultimate comença a programar en la versió del 48 cas de l'Spectrum intentant exprimir al màxim les característiques d'aquesta màquina. Recordat per molts, aquest so pertany a la Tic Atac, i és de l'any 1984. L'estat descomposat d'un pollastre rostit, ens va indicant el nivell de la nostra vida. Sabre Wolf és considerat com un dels millors videojocs de l'època inicial d'Ultimate. A partir d'aquest videojoc, no només oferien farien per l'Spectrum, sinó que també treballarien per Commodore o MSX i arriba al primer joc de la història amb una tècnica de programació nova creada per Ultimate. La tècnica Filmation apareix per quedar-se. Ho fa amb Night Lore. Un joc només a dos colors per intentar accelerar un motor gràfic esplèndid. Estem parlant de 3 dimensions en una màquina de 8 bits i 48 cas. Diferents cases desenvolupadores com Ocean o Fibert van continuar programant amb aquesta idea visual. A partir d'aquí, els fets es precipiten. Ultimate Play The Game comença a gestionar la venda de la marca per convertir-se en un altre. I és que noves perspectives arribaven al món del videojoc. Noves consoles i nous mercats omplen d'il·lusió a l'equip d'Ultimate. Abans d'això, programen Underworld, Alien 8, Nightshade i Gun Fright. A partir d'aquí es programen 4 jocs més, Pentagram, Ciberum, Martianoids i Bubbler amb la marca d'Ultimate, però sense els seus programadors originals. Tots ells són ja a Rareware. L'empresa comença a treballar per la nova consola de 8-bits de Nintendo. Una paleta de colors molt més gran i unes possibilitats tècniques que permetran a la casa anglesa lluir-se més en els seus treballs. Els primers parlaners és RC Pro Am, on controlem uns vehicles a radiocontrol. El joc és molt divertit, ràpid i addictiu. El mateix any 1987 apareix Wizards and Warriors, que salvant les distàncies el podem comparar a l'Underwool de l'època de l'Espectrum. Després de l'èxit de RC Proam arriba Cobra Triangle. Aquí controlem unes llanxes motores. L'any següent apareix Anticipation, una espècie de Trivial, un joc innovador per a una consola. Acosta a la família el fet de jugar davant d'una pantalla. L'any 1991, Rare crea Battletoads. Era la resposta de Rare davant de jocs com Streets of Rage o Final Fight, que després continuaria amb Battletoads in Battle Maniacs per la Super NES. Per Super NES, també. I després de comprar els drets de Donkey Kong a Nintendo, programa Donkey Kong Country, una meravella gràfica encabida en el primer cartuig de Super NES de 32 megas. Rare s'hi va gastar 10.000 milions de dòlars en publicitat als Estats Units. Per fer el joc, varen utilitzar una estació de Silicon Graphics. En aquella època, poques productores de cinema podien llogar-les. Amb aquests aparells varen crear una nova tecnologia anomenada ACM, Advanced Computer Modelling, similar a les tècniques utilitzades al cinema en pel·lícules com Parc Juràssic. Doncs sembla que avui se'n gira feina perquè tenim molt de tema, perquè tenim una marca que de fet són dues i tenim una gran història carregada de bons jocs. Anem a la tertúlia. Game Masters. Entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, en Xavier Serrano i en Jordi Sellers. Benvinguts tots plegats. Hola. Hola. Una setmana més. Avui tenim dues marques, que de fet són una que va canviar eh, amb la història. No? Per què, de, per què va... Albert, això del canvi aquest de marca, a banda de ser doncs, això, una renovació... Eh, no sé, com una rentada de cara corporativa uh -huh. uh, suposo que alguna cosa també a nivell accionarial intern devia haver-hi no? suposo que sí, va coincidir també pel fet que van deixar els ordinadors domèstics a 8 bits per anar directament a Nintendo uh -huh. i jo suposo que es van proposar doncs, també canviar el nom per, per canviar una mica la imatge uh -huh. no? Per tant, comencem a parlar de ULTIMATE, ULTIMATE PLAY THE GAME, de fet era el nom sencer de la marca, el que passa que la gent la coneixia com a... Ja, atenció, eh? ULTIMATE PLAY THE GAME, eh? bé, que, que, que de fet és una mica el que llavors va recollir el l'Electronic Arts amb el IT'S IN THE GAME, no? mm -hmm. que era doncs, tots els jocs d'Electronic Arts que començaven amb aquest, amb aquest eslògan. I Ultimate Play the Game, coneguda com a Ultimate, en les nostres èpoques dels anys 80, que era quan començàvem a jugar amb tots aquests jocs, una marca que va crear jocs que, de fet, són, són autèntics mites, no? Tenim aquí uns quants exemples damunt la taula, i podríem començar pel començament, que era el 83, Jetpack, el reportatge deia que era, doncs, com, com deia, inconmensurable o inimitable. No, no, una mica difícilment superable. Eh? No, ens referiem una mica... A... Ocupava menys de 16 cas, aquest programa, i no sé si qui hagi jugat, eh, almenys eh, en tan poc eh, cas o en tanta poca memòria, doncs l'originalitat és, és molt mm -hmm. alta. El sí. moviment del, del mateix astronauta està molt aconseguit, no? Perquè ell doncs, es fa servir un coet per pujar i Retro deixar... Retro-pulso. Sí, sí, sí, eh, sí. No sé, jo a l'època me'n recordo quan va sortir... Eh, ostres! Eh. Això no. nosaltres ho veure tots en els Jocs Olímpics de Los Ángeles, sí. eh, que va sortir sí, sí. aquell home que baixava de dalt amb aquell... Sí, sí, sí, sí, per cert, sí. per què mai més no he vist aquesta imatge? <laughs> És que jo eh, fins i tot m he preguntat després si això va ser, va ser real o no va ser real. Sí, sí, sí, sí, sí, sí home. Sí, sí, sí. Va baixar amb allò una mica... Sí, sí, sí. Estil... això va inspirar aquella pel·lícula de Walt Disney que es deia Rocketeer. Exactament. Con el sí, Tifo que... sí. de Exactament, sí, sí. Exactament. Sí, sí. exactament. Doncs vaja, deixant de banda l'anècdota dels Jocs Olímpics de Los Angeles, Jetpack va ser un dels primers jocs de Ultimate que van evolucionar cap a grans clàssics que són incontestables actualment, com el uh, Attic Attack, el Sabre Wolf o el Night Lord, no? per exemple. A mi una, comentar una cosa sobre els orígens de Ultimate i és que mentre que Ultimate apareix com a companyia de videojocs l'any 1983 té un precedent dels mateixos germans de Stamper l'any 82. Ells creen Ashby, perquè ells són de la població d'Ashby creen una companyia que es diu Ashby en Computers i Electronics i que eh, treballen en plaques arcade fan kits de conversió per plaques arcade aquesta experiència que ells obtenen els hi servirà molt temps després quan es passen a la Nintendo, un dels primers grups europeus que treballa amb, amb la amb la consola Nintendo cap allà l'any 83, just quan apareix, on no tenen gairebé gens de documentació i ells mateixos treballen sobre la placa de la Nintendo, s'han de fer la idea de com funciona i com la poden programar de la mateixa, de la forma tan excel·ent com la van saber programar. Doncs és això, l'any 82... Sí, és conèixer les coses des de l'arrel, eh? perquè clar, si domines exactament el hardware, el hardware exactament com funciona a, a partir d'aquí, doncs pots saber-ho crear. I parlant de plaques d'arcade, una altra cosa que tampoc no, no ha comentat el reportatge, i ja per posar una mica més d'anècdota, ja va haver una... Quan es va crear Rare, em sembla que és cap al 85 o cap al 84, que ells formen, eh, es divideixen una mica, fan Rare per treballar amb Nintendo i venen Ultimate, mm -hmm. la, la marca Ultimate la venen a Usgold, que es queda als drets de tots els seus jocs per a mm -hmm. 8 bits, a als Estats Units apareix una divisió d'arrer, que es diu RAIR Coined, que s'encarregarà també de treballar amb, amb, amb sistemes arcade. El que passa que mai va acabar de, de, de moure's més enllà d'això. De, Van desenvolupar una placa arcade, RAIR va desenvolupar una placa arcade que es deia ZAP, i basada en el xip Z80, el mateix chip de l'Spectrum, de l'MSX, de, de l'Amsterdam, etc, i encara que va haver un parell de grups que van estar, de forma freelance, van estar treballant sobre aquesta placa, al final mai es va acabar d'aparèixer com a, a placa arcade, mai va acabar d'aparèixer de, del tot. Sí, d'aquesta manera tenim una mica el dibuix empresarial de, de Ultimate i sabem que US Gold es va, acabar, es va quedar als drets de tota, de tota aquesta sèrie de jocs, no? que probablement, i un tema que tractarem en pròxims programes i que estaven parlant abans d'entrar, doncs, retornaran o tornaran a tenir molta importància que probablement se'ls havia perdut gràcies a, a la telefonia mòbil, curiosament. Per exemple, no? No? ara estem, uh, estem parlant ja de projectes de llançar telèfons mòbils però que hi ha més que telèfoners telèfon, consola de jocs, ja és les dues coses I per la alhora. capacitat que té, doncs uh -huh. aquests jocs són ideals, perquè clar, és... són 8-bits, estem parlant, i... Més que la capacitat, perquè els telèfons mòbils d'avui tenen capacitats molt molt superiors, és més que ara, jo crec, que per la senzillada de, de, del disseny dels jo, jocs. La jugabilitat... Exacte, són llogabil... adequades pel portat. Jugo eh, del... 5 minuts, 10 minuts, no he de guardar grans partides, allò... Exacte, exacte. Eh, és això. Són jocs molt senzills. De, que, que, de fet, de a veure, si, si ens fixem, és una cosa que hem estat reivindigant aquí, des del Exactament, primer dia... Exactament, des, des del ja, és a dir, que t'hi pots, pum, i juguis no? són sí, jocs perfectes per les portàtils mm. sí. actris, uh, jocs d'aquests còlums, etc. Mm -hmm. A veure en, estàvem amb els videojocs, 84 jocs com Arctic Attack, Sabre Wolf, <laughs> Night Lore clàssics a mi, vaja, el Night Lore és un dels jocs que em té el cor robant, no? Aquells, aquella mena de laberint pel qual doncs tu anaves uh, caminant, trobant-te doncs a tota mena de gent curiosa, monstres normalment mm -hmm. no gaire agradables. I el personatge, I el protagonista, personatge si... protagonista, exacte, que a més a més uh, tenies una lluna sota que s'anava mm -hmm. transformant d'una lluna a un sol i quan deixava de ser sol i passava a ser lluna, el teu personatge es transformava, eh, el, amb una mena de sí, amb, una, amb una mena de llop, llop eh? sí, sí. I de dia anava en salacot, anava vestit com d'explorador. Exactament, sí, sí, era, era. molt divertit. Una mica Livingstone, no? Al sí, sí, sí, sí, vestuari Livingston. que hi ha, tenia. Hi ha una història molt curiosa de, de tota aquesta saga perquè el Night Lord no és només que el tercer joc d'una saga que comença amb Sabre Wolf, continua amb Underworld i acaba amb el Night Lord. El Night Lord és potser un dels allò dels hitos eh, a la història dels, dels 8 bits perquè crea una tècnica revolucionària que és el Filmation uh -huh. és aquesta mena de vista isomètrica en 3D que l'explotarà Ultimate a partir de llavors amb Nightshade, amb Alinocho que diuen que és un dels millors jocs fets amb Filmation amb Gunfrid i que després altres marques també... Com per exemple el famós Batman del John Rindman que Exactament. també va servir aquesta visió isomètrica La clàssica entre els clàssics, Machen, el, el Batman que quan tu t'estaves una estona quiet creuava els braços i es ficava a picar amb el peu sí, i mirant a de... la pantalla com dient... Cosa oi, que, que també, fa Sonic, eh? ser, ara, dirà, també fa el Sonic sí, per cert, ara que ho també fa el Sonic també. quan el deixes quiet un rato també sí, sí, comença sí, sí, sí. a picar la veu Va veus, ser la eh? primera vegada que veien un joc quan el personatge protagonista estaves una estona sense moure'l, que es quedava com nerviós creuava els braços i anava picant amb el peu a terra no com de nervis i mirant-te. I ha vist el Mario dormir-se I Parlem de, de, sí, sí, dels Donkey Kongs i el que, que fan, el que fan totes aquestes El, no? sí, doncs, sí, el sí. que volia comentar sobre això és que mentre que el Sabrewolf, que com ha comentat el reportatge, va ser també un joc molt important que va marcar també un, un, un, una fita amb bona qualitat, resulta que l'últim joc, el de més revolucionari, el del filmatio, Nightlord, va, es va acabar de programar molt a, abans del Sabrewolf. Ah. el tercer joc de la saga uh -huh. que era una revolució quan quant tècnica es va acabar de programar abans que el primer de tots uh -huh. el que va ser que per una qüestió de, de l'època en què eren van pensar que era un joc massa nou i massa innovadors com per llançar-lo en aquell moment i van decidir doncs, no mantenir-lo no? no esperar-lo, van treure en Sabre Wolf Underwold i després van a va treure en Nightlord uh -huh. però aquest joc, ja us ho dic, estava fet abans de que acabés a saber-ho. Precisament en el tema del Filmation, que un dia també hi hem de dedicar a un Game Over, la setmana passada, estàvem parlant de l'abadia del crimen, no? mm -hmm. que seria doncs, probablement sí, portar de... fins a un últim extrem el que, el que en un principi van començar la gent aquesta al 1984, el 85 l'Alien 8, el Nightshade, el Gun i el 86, ja amb segell de US Gold, eh, jocs com Marchenoids, Babbler, Pentagram, més o menys, doncs mm -hmm. aquesta seria l'etapa en la que en què van estar treballant aquests, aquests ordinadors. En quin joc ens quedaríem de tots aquests de 8 bits que, que van fer la gent de, de Ultimate? <coughs> Albert i Francesc, que sou que més hi heu jugat i els que més heu, heu recuperat aquestes joies. Jo marxaria del Filmation i em quedaria amb l'etiquetat. Uh, potser perquè va ser un dels primers jocs que Veient una revista al mapejat del joc, vaig dir, m'agrada Déu, però com és possible posar tot això en un ordinador? Recordem la sinopsi d'Etic Atac, sisplau? Uh, no, no la recordem. A la doncs les, la, recordem? <ríe> sí, sí, -la, tu, doncs la sinopsi d'Etic Atac és senzilla. Són tres personatges que estan atrapats en una mención i han de, han de sortir. Han de trobar una clau, que és la clau que els virà a la porta de sortida, mm -hmm. i podran sortir d'allà. Coses espectaculars d'aquest joc, perquè és realment, per dir-les de del barret, un mapejat immens... I una cosa que, és a nivell de jugabilitat, és molt curiosa, sobretot per l'ècola que va sortir. Ens sembla que tens tres personatges, un Mac, un guerrer, i un altre personatge, no recordo, potser només eren uh -huh. aquests dos. Cada un el seu gràfic especial, cada un llença un arma concreta, uh -huh. i a més, cada un té una habilitat especial. Uh, el mapejat de la casa, a part que és immens, té portes, té pous, té escales, pots canviar de planta moltes vegades, caure per un pou a una planta superior et porta a la mateixa pantalla, però a la planta de sota, pertany tant una estructura que realment coincideix a la casa, hi han diversos mobles, hi ha des d'un rellotge de paret, des d'una estanteria, doncs cada personatge pot atrevessar un moble d'aquests diferents que són com portes secretes però cada personatge un no sé si hi ha des de barrils a rellotges de, de pèndol uh -huh. o a senteries em sembla que el mag pot passar a través dels rellotges de pèndol el garrer a través dels barrils i l'altre personatge em sembla que és a través de les llibreries però que els hi serveixen per passar com a petits eh, atajos no? entre... Uh -huh una habitació i l'altra. I, I a més el, el, la pantalla t'informa la teva vida com està uh -huh. com comentava en el reportatge que surt Exacte. un pollastre rostit, que com menys vida tens cada vegada se li van veient doncs, les costelletes del doncs, i es queda eh, sense re. Llavors, un esquelet. No? Sí, sí, totalment. Tu recordes, Albert, parlant del pollastre es veu l'esquelet? Això m'ha recordat els jocs de, de la pistola que va sortir per 8 bits per, uh -huh. per Spectrum i MSX. Te'n recordes? Aquella pistola va sortir. Uh, per Espectrum, que se deia l'Amagnum, no? No, la pistola, no, no, no. No recordo com es deia. Bueno, un dels jocs que venia a acompanyar aquesta pistola era la mena de La Gunstick. La Gunstick, gun sí, senyor. La sí. Aquí, dando el dato conciso y concreto. Gunstick <laughs> Puedes... per Espectrum, sí. què feia? Era, per el joc que venia de presentació sortia un pullastre immens davant i que anaven venint aranyes i vespre se l'anaven menjant i mentre se l'anaven menjant <coughs> nava apareixent tot l'esquelet de dintre i quan s'havien menjat tot, et mories Era inalàmbrica, però bueno, no sabía donde el joystick ni nada Absolutamente inalàmbrica I estem parlant d'espectrum dels 80 Era una pistola I era para Per tots els 80 per sortir, connectava al port del joystick i era una pistola com les de Master System, com les de consoles actuals I era precisa, pero precisa Es que jo jugué molt a mí, soy un gran afeccionador de tiro A veure, un petit parèntesi A banda de xoc aquestes, aquestes pistoles exactament com funcionen? Perquè moltes vegades molta gent s'ho ha plantejat. Parlem de les primeres, no parlem de la nova tecnologia que tenim ara, sinó no, tu apuntes amb la pistola a una pantalla i com s'ha la pantalla És la mateixa tecnologia que, que feia servir, no? per exemple, la de Nes, la pistola de Nes? Sí. Mm, la tecnologia que fa servir aquestes pistoles, menys el que fa a nivells de 8-bit i a nivell de programació, és la següent. La mm, les pantalles es dibuixen a 5, o Lucas per cert, a 50 Hz, d'acord? Vol dir que la pantalla es dibuixa 50 vegades per segon. Quan tu apretes el botó de disparo, el que fa la pantalla és quedar-se tu no ho veus, però si has, tots els que han jugat aquest joc recordaran una mena de petits flaixos impassatibles, el que fa la pantalla és quedar-se en negre, i allà on hi ha un enemic, un quadrat blanc. Quan la pistola que és més un sensor òptic diferencia el negre del blanc, doncs detectat aquell color blanc, ha detectat que ha estat apretada apuntant sobre un enemic, aquell enemic desapareix i et carregaran els punts, etc. Tu no t'adones però hi ha un molest petit flash que sembla perceptible a l'ull i a nivell de programació aquestes pistoles funcionen amb aquesta tecnologia. És dir, que no deixa de ser una cèl·lula fotoelèctrica. Exacte, és una cèl·lula fotoelèctrica. L'únic que fa és substituir el dibuix del, de l'enemic per una mena de quadrat blanc amb la seva... Amb, amb, que el delimita uh -huh. i serveix perquè la pistola pugui diferenciar entre un color i l'altre i saber si ha ja disparat-ho una mica o no. Tanquem el parèntesi pistoles. No. l'alvers s'havia quedat amb l'Atic Attack i en Francesc quina es queda dels uh, primers jocs de Ultimate? A mi perquè sempre m'agrada molt el Gunfrid. El Gunfrid. És el Era... joc de l'oeste de... Sí, de Filmation. A mi m'agrada molt a això més... de que poguessis perseguir a dolents i lluitar amb ells en una mena de duel d'haver-me quitat un fundament ràpid sempre m'agrada. I a més aquest era un filmatio segona generació perquè recordo uh -huh. que eh, clar, hi havia vegades, i recordem els, els primers filmatios eh, el personatge eh, alguna vegades es podria perdre darrere d'objectes però eh, ràpidament el podies localitzar una altra vegada. Clar, amb algun fright jo recordo que el personatge podia quedar doncs, eh, darrere d'un edifici i el que feia el programa era fer desaparèixer l'edifici perquè tu el poguessis controlar i llavors, només quedava el contorn de l'edifici per saber, doncs més o menys... Amb la dificultat implícita de programar tot això en sí, aquella sí, és època, no? sí, és com en tenim aquest ser. sistema. Si us sembla, passem ja a RER. U-Timate va canviar eh, de marca, va canviar bàsicament, com comentava en Francesc fa una estona, per començar a treballar amb les noves grans tecnologies de l'oci digital, dels jocs, diguéssim, que hi havia en aquells moments que eren les consoles i van passant els 8 bits a treballar principalment per la Nintendo, la NES, la petita, la Nintendo Entertainment System i la Master System de Sega. Uh, títols, vaja, que podríem estar moltíssima estona lle llegint-ne, no? Però vaja, des del de Caval, California Games, Cobra Triangle, del Digger, uh, jocs com l'Snake, Rotten and Roll, el Solar Jetman, uh, moltíssims que van programant aquesta primera etapa dels 8 bits de les consoles. El que és, el que és curiós és la visió de futur que van tenir, perquè estem parlant de l'any 83, quan surt la, la NES, gairebé, o feia poc que havia sortit la NES, aquí a Europa no es coneixia, ells van ser els que se van preocupar de veure un futur en aquesta plataforma i de moure's per tal de ser un dels primers grups europeus que pogués Recordem programar. Recordem que l'ANES va arribar a l'estat espanyol l'any 89, si no m'equivoco, no, sí, sí. no abans. Eh? Sí, sí. I estem parlant del 83. Exacte. I el 89 el 83... va arribar a l'ANES... Sí, sí, sí, sí. Molts sí, anys després, eh? Sí, sí, perquè van sí, sí. arribar més o menys paral·leles la Master System i la Nes, cosa mm -hmm. que en realitat no. La Nes era més antiga no? que, la, que sí. la Master System i van arribar més o menys, més o menys, a la mateixa època, fins i tot et diria, que va arribar abans la Master System que la, que la Nes, que la distribuïa una empresa espanyola Espanya? que es deia Spaco. Eh? Una, era una, era no una distribuïdora, no hi havia ni Nintendo a l'estat espanyol sí. com, a, com a empresa, era un purament un distribuïdor. Spaco mm. era el distribuïdor oficial de, en, en, aquella, en aquella època. Sí. Qui és, qui és? Es Paco, sí, es, Paco. es Paco, Bueno, Francisco, si no es mucha confiança. <ríe> doncs vaja, quin, quin joc ens quedaríem d'aquesta etapa dels 8-bits? Ho dic per avançar ja ràpidament a una altra crec que gran etapa eh, de les consoles dels 16-bits i més amunt. Bueno, m'agradaria comentar només una altra petita cosa, una altra petita anècdota d'aquestes que fegeix llegenda el que és una companyia com Rare. Aquesta em va ser explicada pel webmaster de Matranet, Star, i ell inclús em va dir, això està per confirmar. Jo no he aconseguit confirmar, però bueno, són aquelles coses que feixen suquillo uh -huh. no, a la història de Rare. I és que l'any 1983, quan rere es preocupa de desenvolupar per NES, diguem-ne que Nintendo no està molt interessada. Ells presenten alguns projectes i Nintendo els hi diu que no. Nintendo d'Amèrica els diu que no. Llavors, el que van fer els mals estamper és desassemblar les bios de la NES i tornar una altra vegada a Nintendo d'Amèrica amb les bios desassemblades, dient això és el que vosaltres teniu com a consola, això són tots els errors que nosaltres veiem o desenvolupem per NES o millorarem l'idea original la a algú altre i farem jocs per algú altre després d'això van dir, bueno, ensenyeu el que teniu i gràcies a això van sortir doncs, jocs de, de la talla de RC Pro Proam, de uh -huh. Battletoads i... Un... ara que puc deies quin joc em quedaria és es que n'hi de curiosos, vaja, jo veig que varen fer versions, per exemple, del Barrio Sésamo, eh? que dius, curiós, doncs, van fer tres versions del Sesame Street, diguéssim, en anglès, varen fer versions del, uh, les primeres versions que es van fer del WWF, de la lluita lliure, mm -hmm. aquella típica, de l'època que hi havia Hulk Hogan i l'último Guerrero, eh? mm -hmm. que ara ja no hi són, però en aquella època sí que hi eren. o de la, la pel·lícula de qui va enganyar Roger Rabbit, per exemple, no? o sigui que van saber-se uh, també afiançar en franquícies molt bones cinematogràfiques. I sí, no en només això, no? això, sinó també van fer versions de recreativa, com Marvel Madness, per exemple. Sí, Exactament, per a, per, a, per a Nintendo i també, doncs, com deies abans, els Battletoads, sèrie de dibuixos que va intentar, doncs, emular l'època de les tortugues ninja, una mica, doncs, el, el, que, el que havia sí. de ser, doncs, una mica la contra, no?, el que va ser Digimon a Pokémon, no?, una exacte. mica la, la, la contra aquesta. No? Jo dels jocs de... jo dels jocs que em quedaria per Ernest de, de Rare seria amb uh, Skate Nattel Snackle and Roll, no sé què és dir, o Snake, sí, sí, sí, and Snake and Rattle and Roll. Snake Rattle and Roll, perquè és curiós, un altre joc que mostra el salt qualitatiu o la màquina fins a, a convertir-lo en un gran clàssic fa exactament el que mateix que vam fer a Ultimate pels, pels 8-bits, que és passar a una tercera dimensió. El on the Knuckle Roll és un joc de vista isomètrica, també, per NES, cosa que abans tampoc no s'ha acabat de veure, uh -huh. amb una gran qualitat. A mi, fins a algun punt, inclús em recorda aquell Sonic 3D que va sortir per Mega Drive. Mhm. Uh -huh. Jo és, que menys, és que més o menys era això, era, era com un Sonic Filmation, aquell Sonic 3D, era una mica la, la línia doncs aquesta el, de visió. Doncs a les és molt semblant. Varen desenvolupar molts jocs per, per a Game Boy també, grans jocs per a Game Boy de tots els jocs que llavors tenien per a les consoles, si us sembla deixem les portàtils per més endavant i anem al format 16 bits en el que també van fer coses que crec que s'encapçalen sobretot per al Donkey Kong Country, no? principalment. No? Un, un, un pas fonamental, crec, que en les consoles de 16 bits, sobretot la Super Nintendo. Recordo la primera vegada que vaig veure aquest joc que es deia Donkey Kong Country, en el que recuperaven una de les icones clàssiques que era el Donkey Kong, d'aquell primer joc d'aquell King Kong que tirava les, els barrils a Super Mario, que havia de salvar la princesa. Mm -hmm. Li van comprar els drets a Nintendo, cosa que llavors Nintendo se n'ha penedit tota la vida, <laughs> perquè uh, n'han sabut treure molt de suc, i van crear un joc realment espectacular que no havien vist fins aleshores. El Donkey Kong Country, a part, que un juego que, a mm, merced al tema de los desfases de velocidad entre Europa i Japó i Amèrica, també perdió muy poca velocidad o sea, fue un juego que hasta se optimizó se cuidó ese, ese factor ¿no? que no digas, hombre, es que juego americano, juego pal y es que hay una diferencia monstruosa, no incluso los márgenes de pantalla eran bastante más pequeños Tu guiaves al no. gorila, eh? Sí, que lo guiaves, guia. era el típico plataforma Un plataformes pur i dur, sí, sí. Bueno, per disfrutar moltíssim veus Me... el, els moments que té aquest pseudo 3D, aquells volums aqu... El sentit de l'humor sentit de humor, que sempre tingut, també Els vaig, amics no? que tenies que agafar pel camí que t'ajudava a poder anar avançant i realment tot l'entorn gràfic en el qual tu et movies que podies agafar unes botes com et venien els plàtans? Com una ràfaga truc, són coses molt divertides Jo con el rinoceronte me lo pasava Recuerdo un poquito a, bueno, la verdad a Sonic ese juego porque había muchas partes en las que te embalabas con el rinoceronte o con el bicho que fuera empezabas a coger ahí cosas i ara que te descuidabas en vez de saltar a bueno, pues saltar porque punta, te podías sí. dar contra la pared, pues seguías recto y generalmente rompías ese trozo de pared y seguías a encontrar un subjuego, porque era un juego, eso sé que lo tenía. Uh -huh. Estaba plagado de subjuegos, de bonus, de todo, sí, y sí. el tema tan gracioso de los enemigos, que les saltabas encima, les dabas un golpe y oías el... <risa> del bicho <que risa> lo cargas. Quizá de lo más característico que recuerdo este juego es eh, los famosos barriles, que saltabas sí, dentro y dabas sí. la vuelta y salías disparado hacia sí, otro. Exacto. ¿eh? I parlant del Donkey Kong i saltant els 64 bits, eh, vaja, crec que van fer algunes de les peces eh, crec que mestres també dins dels 64 bits com el Donkey Kong 64, sí. Banjo Casui, dos jocs també mm. en els que realment tenies la capacitat de moure't en tot un entorn tridimensional mm. completa llibertat, entre cometes, però completa llibertat i en molts multijocs. També, el no? Donkey Kong 64 seguia molt l'estela del Donkey Kong Country i agafant moltes coses, com per exemple els barrils que saltes d'un costat a l'altre. És que sabeu, sabeu què passa a, a nivell de... A nivell, de bueno, a nivell de programació, a nivell de la plataforma que es desenvolupa, el Donkey Kong Country, nosaltres el coneixem per la seva apreció a Super, uh, Super Nintendo, uh -huh. però no estava preparat per anar a funcionar amb una Super Nintendo el, els Donkey Kong es van preparar just quan Nintendo preparava un salt també cap a recreatives, recordem que a la mateixa època són aquests jocs també de gràfics espectaculars i renderitzats com el Cruising USA el o el Killer, Killer Instinct, Instinct eh? sí, sí. també la famosa recreativa, estaven preparats per funció amb el que seria el hardware de la Nintendo 64 posteriorment, però que per problemes de temps no es va desenvolupar temps i o, o esperar-se o passar Super Nintendo i va, va passar a Super Nintendo doncs a Donkey Kong 64 la gràcia que té una de les gràcies que té és que recupera més dos jocs emblemàtics de, un del Donkey Kong que recupera el Donkey Kong clàssic que te l'has de fer per força per aconseguir un ítem que t'ajudarà a acabar i l'altre és el Jetpack precisament ah, sí, no? sí. i allà veus la dificultat realment recuperant el jetpack, o sigui tens 3, els petits jocs antics dins sí. el gran joc amb tot el sí, sí, desplegament sí, sí. tècnic veus la eh? gran dificultat que tenia Jetpack un joc que no era gens fàcil acabar-se'l un guiño que yo hago a esto de Nintendo 64 y Rare es que, fijaos, la, para mí de todos los mejores juegos que han sacado, el Donkey Kong, la verdad, no me, no me gustó. El de 64 lo vi demasiado… No, sé, no, no me, no me caló mucho. Pero el Perfect Dark, que es muy distinto… Mm. ¿vale? Es el GoldenEye, pero un millón, caray. Sí, es bastante sí, sí. mejor, futurista, en plan quieren darle un guiño a Blade Runner y tal. Mm -hmm. Y el otro, que para mí es impresionante, es el Conker. Eh, un tipo Banjo-Gazoo y sí, plataformas... Conker, Bad Fury, ¿no? Conker, Bad Fury, no, no, no de una, una aquí, ardilla... No va a sortir aquí. Sembla, aquí no, no llegó a salir, eh, tiraba de la expansión de, mm. de la expansión de la Nintendo 64 y es que era impresionante verlo, los enemigos hablaban todos... Y, además, deían tacos... Decían i... muchísimos tacos, la ardilla és está últim, medio borracha... Es últim, último juego que va a para 64. Sí, eh? que, bueno, la presentación es bastante bestia, porque se ve cómo sale la ardilla, Conker, el protagonista, y se ve... Eh, el, el, el logo de la N de Nintendo, que ¿no? aquella N verde tri, semi-trimensional, uh -huh. como coge una motosierra i com parten dos la N de Nintendo. ¿no? Un petit detallet últim, ja per donar-hi també una mica més de llegenda al fet del Donkey Kong Country i és que Rare està, sí, va començar a un poble que es deia Ashby Telessoo, que està a prop de Birmingham. Després com a Ultimate, després com es van passar a Rare van canviar de poble, em sembla que anar a una població anglesa que es diu Timberley, podríem ser el que és curiós és que aquesta població té un zoològic i és mundialment conegut per les seves col·leccions de primats. Ah, oh, sí. Exactament. O sigui que tenien on inspirar-se. On inspirar-se esperem que tinguin durant molt de temps perquè ara rere s'ha passat, com deiem, un museu secretament l'altre dia al costat fosc, eh, de la força perquè rere ha estat adquirida per Microsoft per desenvolupar, per tant, jocs en exclusiva per a la Xbox i per tots els sistemes que Microsoft pugui desenvolupar. L'última cosa que ha deixat per a Nintendo és, és l'Star Fox Adventures. Sí, és un cant del signe sensacional perquè és un joc formidable, que crec que serà del milloret que haurà sortit sí. per, per sí, a la Xbox. Sí, que la veritat l'hem treballat moltíssim. Home, pensant que eh. Ultimate no es va equivocar al passar-se a d'arregir a Nintendo, potser no s'equivoca en aquest pas que ha fet i passant-se eh? El temps dirà. Nosaltres ens anem a fer una pausa de publicitat. Tornem de seguida al Game Over a Ona Catalana. Doncs tirem endavant el Game Over a Ona Catalana parlant de videojocs i recuperant com cada setmana algun argument d'algun joc clàssic d'algun d'aquells jocs que han marcat història. Avui toca el torn a Probotector. Som a l'any 2633 després de Crist. La tecnologia ha arribat a nivells tan alts que la natura i la ciència conviuen en harmonia i la pau predomina a tot el món. Però sota aquesta aparent tranquil·litat alguna cosa va més enllà de tota imaginació i està amenaçant la pròpia existència de l'home. Mentre uns científics es troben en una missió espacial d'alt secret, Descobreixen que un alienígena de la galàxia d'Apocalipse està pensant extingir la raça humana. Per protegir la Terra i els seus habitants, s'han creat dos robots de combat anomenats Probotector RD-008 i RC-011. La seva missió serà arribar a la fortalesa de l'alienígena a les Illes Galga i assegurar-se que s'hi exterminat. Instruccions de Probotector de Konami, any 1990. Doncs això era el Probotector, un joc que, com s'ha pogut sentir, doncs no molt tranquil·let, si només havia un joc d'acció, un joc amb molt de moviment, un joc amb, amb molt de ritme, i que, eh, històricament, a mi sempre m'ha portat un dubte, que és, eh, Contra, Probotector, són el mateix joc, no són el mateix joc, com, Grisor, com ho entenem, Grisor? això? I el Grisor, què? Exacte i el, com, com ho entenem, això, a veure? Doncs, pues, bueno, és lo, lo que se comenta, eh, Contra se conoce més bien en lo que era Japón, Y Protector pues fue una idea resumiendo mucho, ¿no? Lo idearon dijeron, bueno, en vez de dos veteranos y aguerridos mercenarios, eh, viva la muerte y todo esto, pues hicieron dos robots, ¿no? O sea, dos robots tienen unos tintes un poquito más futuristas al tema. Això va ser malpas americá, diguéssim, claro, del videojuego. Claro, pero amb, es amb, que, amb que hay... Malpas nintendonés. Eh, sí, el nacimiento americano en nintendo nintendonés. Lo que tiene su sustancia también es por qué nos encontramos con un Protector, con un contra y... y con un Grisor, ¿vale? Que es que son lo mismo, y el Grisor de hecho sí que son, eh? sí que son los dos, no tener las cosas, hombre. ¿eh? <ríe> Tenemos aquí el cartucho, el cartucho original de Probotector. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, pero ¿Segui? es que es que lo vemos y lo distraemos todos. De todos modos es un juego que la verdad, o del sea, del 85, aquí de Herrera. Pues No, no, no, no, toda tuya, eh i diu que no se debe almacenar, almacenar en temperaturas externas ni las prensa de la abuela tampoc em sembla que tots els cartutxos de Nintendo Entertainment System deien més o menys això com definiríem mm. aquest joc més o menys a grans trets un joc, crec, de molta acció no? És o un una de les coses que a mi m'agradaven més particularment era que podies córrer mentre mm -hmm. disparaves en diagonal cap amunt cosa que no deixaven fer molts jocs o eh? saltar, i mentre saltaves o... podies disparar directament cap avall exactament, sí, sí. cosa exactament. que sí. donava una sèrie de llibertats de no, moviment més d'un no estaven vistes de enemigo, sobre todo la la versión Game Boy, que me, me pareció uh -huh. maravillosa. Eh, que bueno, había unos enemigos que era un submarino, venía por debajo y no tenía más narices que saltar y en el aire disparar hacia abajo, ¿sabes? Que se abrían las torretas de misiles. Sí, sí, exactamente, sí, sí. Exactamente, Y tenías que ir cargándotelo, también alternaba fases, eh, vistas de bueno, vista lateral y vista de arriba. Uh -huh. Probablemente no, me asombra no vista desde atrás. No, en el de Game Boy eh, desde arriba. Uno es que al el... Per lo, uh -huh. pel que és conegut aquest joc també és, per la, és perquè tu tens unes fases de, de selva, en què uh -huh. t'entres dintre una, cada, cada nivell és aproximar-te a una base i després dintre a la base, i un cop estàs a la base hi ha una visió molt característica, és la visió des d'endarrere uh -huh. en la qual tu tens que esquivar unes bales i disparar a, un, sí, a un, un punt concret un que és d'una de... barrera que t'impedeix sí. passar i un cop l'has destruït, pots passar el següent fragment de, de passadís uh -huh. i anar passant per un laberint fins d'aquesta visió com semi tridimensional fins a arribar a l'enemic final que s'amaga sempre. El que sí al recordo que recordo és que la versió Game Boy tenia una part on era una vista zenital, diguéssim, des de, des de la part superior Un joc també divertidíssim de, de jugar dobles també perquè doncs, podies ajudar. Amb, jo no sí, recordo sí. haver disfrutat tant amb un joc com, com aquest com jugant amb el Metal Slug, també, no? Un joc que ah, m'hi recorda ja. molt, no? De, de, de aquests jocs d'acció, de, mo aquest, sí, de molta exacte. dinàmica, molt de moviment, molta llibertat a i, a i a aquest plataformes, no? Este no, no se que es lo bueno que tiene. <laughs> <Sí. laughs> però la verdad es és que... Metal Slug tenia mica més d'alegria pel que fa gràcia. <laughs> sí, sí més tenia de... més sentit de l'humor, sí. però Botector eren sí, sí, més seriosos. Sí, sí si no, els, els, els robots tenien momenten... poc sentit de l'humor. I sí això que comentaveu de la facilitat que dóna de moviments, el fet que caiguessis a l'aigua i l'aigua t'arribava, doncs... Doncs a mig cos, tu podies continuar caminant sense, amb tranquil·litat, no mories, no? Sí, morts, sí. I morts, no? Hi, havia, hi havia com diversos nivells, anaves eh? per dalt, podies anar inclús hi havia algunes fases, em semblava, que de, no hi havia una fase, no hi cascada, hi havies d'anar pujant a dalt aquesta no hi ha arribat, jo, encara. Ah, <laughs> lo, lo de coger los vehículos, ¿no?, que, que siempre ayudabas. Cogías algún tanque que había, alguien se había dejado las llaves puestas... Mm -hmm. Creo que era un joc molt complet, ¿eh? Un sí. joc d'acció realment molt complet. I, I que era... largo, largo, eh? era muy largo. I a més, a més, aquest, no sé d'aquest cartuch que s'estava mirant en, en Xavi Serrano fa un moment, és teu Albert. Sí, sí. Molt ben conservat, ¿eh? Sí, sí. O sigui, la caixa, les instruccions, el sí. cartuch... La funda perfecte. del cartuch... La funda... Tot Puc explicar l'anècdota de tu? Tu mateix. Per això he tret el tema. Fa dues setmanes a Sabadell, els Encants a Sabadell cada diumenge, i era una parada on hi havia un senyor que venia, venia Vídeos, V, V, V, S, i hi havia aquests tres, hi havia tres jocs, hi havia aquest, hi havia un de futbol, i hi havia... Um... Va, no me recordo el tercer. Uh, no me recordo ara. El hockey I... potser? Uh, sí, que ja exacte. exacte. També igual que aquests, amb la caixa, amb les instruccions i tot. Llavors l'home em diu, tot estava a preu d'un euro, eh? Tot, els vídeos. I dic, escolta'm, això com val? Diu, no, un euro, però em diu que sàpigues que no són vídeos, eh? I, jo... I, i l'Albert pensant que el que estava comprant tenia un valor molt sí, superior sí. a un euro que estava pagant i dient-li amb el senyor no, no, tranquil, sé sí, que no són sí, vídeos. Sí, però vídeo. tu sabes con quién hablas, no? Tendràs que l'he dit jo. Vas comprar els tres jocs, tu. Escolta, la millor manera d'anar un mercadillo i interessar-te per algun ordinador que veus allà és agafar i dir-li, oi, i està calculada, ara? Sí, ¿Cuánto sí. vale? Ah, aquest trasto d'aquí? T'interesses per quatre coses i després li vas a... Sí, sí, Bé, anem del passat remot i de les les màquines antigues i dels i dels mercats dels encs a l'actualitat del món dels videojocs Game now, Game now. I com sempre, cada setmana entrem al Game Now. Amb tota l'actualitat, avui eh, tindrem, com sempre, els eh, jocs més nous i algunes notícies curioses de totes les plataformes i també alguna novetat com alguna, algun premi que s'ha donat dels Oscars dels videojocs que no els coneixíem i alguna altra cosa que ha donat de sí aquesta setmana al món de l'oci digital. Comencem, però com sempre, amb la PlayStation 2. PlayStation si sou dels que vau disfrutar de valent amb la pel·lícula Salvar el soldat Ryan, d'Esteven Spielberg, us quedareu completament enganxats a Medal of Honor Frontline, una nova joia de jocs d'acció en primera persona per a la PlayStation 2. Electronic Arts està treballant de valent en totes les seves àrees de joc, està aconseguint que cada vegada es tingui més en compte el seu segell EA Games, fins i tot a l'alçada del seu segell de videojocs esportius, el EA Sports, i ho fa jocs com les dues torres, basat en la pel·lícula del Senyor dels Anells i amb aquesta última entrega de la saga Medal of Honor. En el Medal of Honor Frontline ens trobem formant part de les tropes que el dia D i l'hora H van desembarcar a les platges de Normandia per entrar fins a l'aleshores inexpugnable Europa de Hitler. El nivell de realisme del joc és tan elevat que en molts moments ens trobarem completament introduïts dins la lluita per aconseguir arribar a la platja i, posteriorment, per arribar als búnkers de sobre els penyassegats. Una vegada superat el primer i complicadíssim nivell de la platja d'Omaha Beach, ens esperen moltíssimes missions d'infiltració i d'acció sense contemplacions, amb nivells extraordinaris com el que transcorre en un submarí nazi o, el, o en un clàssic castell alemany. Una de les grans característiques del joc Medal of Honor Frontline és la capacitat de cuidar el més mínim detall, les armes que utilitzem, l'estructura dels cotxes, el sumari i els uniformes, tot està cuidat al màxim per trobar-nos dins de la Segona Guerra Mundial. Un joc recomanable per tots els fans de jocs d'acció en primera persona però que busquen alguna cosa més, formar part d'un equip, complir missions i objectius diferents, a més permet conèixer amb moltíssima fidelitat un dels moments claus de la Segona Guerra Mundial. Probablement d'aquí a un temps les classes d'història hauran de fer amb una PlayStation 2 i el nombre d'aprovats pujarà substancialment. La setmana passada van començar a fer un repàs dels llançaments previstos pel 2003 pel que fa referència a les novetats per la GameCube. Vam acabar el maig, un mes que prometia ser molt interessant amb la publicació del nou i esperat episodi de Zelda titulat The Legend of Zelda The Wind Waker a banda del Dragon's Lair 3D. El mes de juny ens portarà Wario World i Galidor, Defenders of the Outer Dimension. El primer semestre del 2003 també haurà portat novetats com National Football League 2003, National Hockey League 2003 i la NBA 2003, uns clàssics dels esports americans. També hi trobarem Castle Wind, X-Men, Wolverines, Revenge, Futurama i Lost Kingdoms 2. Els mesos de juliol, agost i setembre es preveuen fluixets. Només es preveu l'aparició del WWE WrestleMania X9, Bionicle Mask of Light, F-Zero i els exitosos Mario Golf i Mario Kart. I pel que fa al darrer trimestre de l'any, ara per ara hi ha poques confirmacions. Entre els noms que més sonen tenim Sphinx, scooby Power Rangers, Ninja Force, Lamborghini, Scary Tales, 2003 i el segon lliurament dels popular Pikmin. En resum, el 2003 es preveu com l'any de la consolidació de la Nintendo GameCube, la consola de 128 bits de Nintendo encara que pugui saber greu als defensors de la PlayStation 2 i de la Xbox, si hem de fer cas a les opinions expressades en els diversos fòrums que es troben per internet. Xbox... Sega torna a la Xbox amb un dels seus clàssics més espectaculars, l'última edició del Panzer Dragoon, una saga de jocs en els que adoptem el paper d'un genet d'un enorme drac volador. De fet, des dels primerencs Afterburner o Space Harrier, Sega va apostar per una línia de jocs d'acció amb molta velocitat, uns jocs que creaven una sensació de tridimensionalitat espectacular, en el que els nivells s'havien de passar amb els nostres reflexos funcionant el, 100%. el Panzer Dragoon va ser una de les darreres grans apostes de Sega per a aquest gènere, una aposta que li va sortir realment bé treballant amb unes tres dimensions reals i amb uns efectes molt cuidats. La història d'aquest Panzer Dragoon Horta per a Xbox és més o menys la mateixa que les darreres versions de la saga. Un regne governat per unes forces malèfiques que el nostre guerrer del drac haurà de rescatar volant a través dels escenaris que van des de l'interior d'unes coves fins a les ruïnes d'una gran ciutat de l'antiguitat. Un shot-em-up sense cap altre problema que no sigui la gran quantitat d'enemics en pantalla i una velocitat de joc que no deixa ni un segon de descans. Un total de 10 nivells, plens d'acció i el bon saber fer d'una marca com Sega. El Panzer Dragoon és, sense cap mena de dubte, una bona recomanació per a tot usuari d'Xbox. Amics i que escolteu aquest programa, vull fer una pregunta ara mateix. Què li està passant a la joventut d'aquest país? Mentre Pilar Rahola continua la seva creuada contra els malfactors que volen que consumim pan fins i tot el còctel de gambes, la realitat és una altra. Centromail, una de les empreses més importants en el sector de la cosa lúdica, ha fet pública la llista dels 10 jocs més venuts per PC. I ens hem quedat a pasta moniat-ho. A quadres, vaja. Comencem pel número 10 i ja arribarem a la primera posició. Número 10, Warcraft 3, Reign of Chaos. Número 9, Medal of Honor, Allowed Assault, Spearhead. 8. Los Sims, edició deluxe. 7. Los Sims de vacaciones. 6. Sí, el Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. 5. Imperium. 4. Age of Mythology. 3. Harry Potter i la càmera secreta. 2. FIFA Futbol 2003. I tensió número 1. Los Sims, animales arraudales. Ja ho veieu, el PC s'ha convertit en un trist electrodomèstic que ja només serveix per planificar estratègies de guerres o per emolar els nostres jugadors preferits i millor remunerats. 3 dels 10 més venuts pertanyen a la nissaga dels Sims, que comencen a fer més ràbia que los García, la família aquesta de plastilina, han testat en fer-nos creure que tot és més car perquè som tontos i no sabem comptar euros. Jo, que no sóc aficionat als Sims, em pregunto, aquests animals a raudar que promet el títol, també els podem abandonar? També els podem abandonar a la benzinera com a la vida real o què? Metroid Fusion ja és una realitat per a la Game Boy Advance. El mateix equip de programadors que va desenvolupar els clàssics jocs de la saga Metroid torna a recuperar el mític caça recompenses Samus Aran en una nova aventura completament diferent. Els 64 megas d'aquest de Game Boy Advance s'han aprofitat al 100% per incloure tota acció d'un gran joc de plataformes i la intriga d'un guió de ciència-ficció. Com els primers jocs de Metroid, el protagonista comença el joc en estat feble i ha d'aconseguir punts d'energia per augmentar el seu poder i la seva resistència. Els fans dels primers jocs de Metroid trobaran en aquesta versió per a Game Boy Advance totes les característiques habituals incrementades amb molt més complements coneguts com a power-ups. Per si no n'hi hagués plou, els de Nintendo encara han complicat una miqueta més les coses. Els jugadors, que tinguin el joc Metroid Fusion de Game Boy Advance i el Metroid Prime de Nintendo GameCube podran accedir a moltes funcions especials connectant les dues consoles. D'aquesta manera, cada vegada que t'hagis acabat el Metroid Fusion, descobriràs el joc original de Metroid Paranès dins del joc de la GameCube. Vaja, en recordo una miqueta tot el que feia la gent de Konami amb l'MCX. Els programadors se la saben llarga perquè ens comprem tots els jocs de tots els sistemes i, a més a més, a sobre, estiguem contents. Game Over. Entrem a l'apartat d'actualitat del programa estem ja acabant el Game Now i fem un petit comentari que ens hem deixat abans en el, en el tema de Rare Uh, perquè és una cosa bastant curiosa i que a més a més lliga també amb les novetats agradables que ens arriben de la petita de Nintendo, no? la Game Boy Advance, la setmana passada parlàvem al finalitzar el programa de la nova Game Boy Advance SP, l'estem esperant tots, tenim ganes ja que sigui al març per tenir-la tenir aquí, I, i una cosa curiosa també, lligant-ho amb el tema d'avui de Ultimate i Terrer, és una curiositat lligada amb Sabre Wolfe, no? Exacte, s'està preparant per a la Game Boy Advance uh, una versió de Sabre Wolfe. I si eh, nosaltres encara estem a l'espera de saber a veure com anirà aquesta versió del Sabre Wolf, el que sí que suposem que estem molt content és Yu Suzuki. Eh? Yu Suzuki no té res a veure amb la, amb la marca de cotxe, sinó que és un programador que podríem dir que està a l'alçada dels grans eh, cognoms de la història dels videojocs, com eh, Miyamoto, no?, creador de Mario i Zelda... És de... la versió o... Sega de Miyamoto. Exacte, seria es que la versió no hi Sega hi de... Exactament, uh -huh. fins i tot potser estaria equiparat dins de cega Yuhinaka, no? creador de Sonic, Tambien. que també són grans jocs, però aquest senyor Yu Suzuki ha guanyat, ha guanyat el que serien en els Oscars del cine, doncs els Oscars dels videojocs, que els dona l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Interactives. Eh? Sí. És, una, és, una, és una acadèmia americana. El premi l'entregaran el dia 27 de febrer a Las Vegas, és un reconeixement a tota una carrera del creador Escolta, de jocs com Shenmue, i... Virtua Fighter o OutRun. Hi, eh? hi ha algun premi a millor programa dedicat als videojocs? T'ho dir perquè... No si podien presentar, sí. no? Si sí. homes sí. sí. sí, sí, igual no tejan entrar. Sí. Sí. Jo sé que l'Hondas no ens el donaran mai. A partir de què, doncs busquem altres categories en altres jocs. Jo Suzuki s'ho mereix, suposo, no? Hombre, quien no esté seguro de jugar a Shenmue, sin ir más lejos, así en tiempos de a actualitat. Eh, que juegués en mues, en mues dos y entonces qué, qué opinas mismo o, que més o, o que era... aquell gran clàssic de les carreres que és l'outran l'outran, sí, és, o sea, és formidable sabes que run? pasa, que no estem en tiempos de que la gent tenga cosas demasiado retro aunque nosotros intentamos que uh -huh. vuelvan a retomarlo digo, digo, toto a em recordarà aquell Ferrari testa rosa amb aquell sí. conductor i aquella rossa no al costat no sé amb la si. melena al vent i el cavallet del darrere, darrere, darrere que es mullia i les músiques, que podies triar la música de la ràdio tres melodies diferents i aquelles palmeres de Palm Beach en el qual aquella mena d'autopistes americanes, no? I, sí, oi, hostia, sí. que... <ríe> I referent a Xenomorph, <ríe> jo. a Xenomorph, jo havia sentit eh de oer oh, agit que compra't una Dreamcast per jugar a aquest joc. O sigui, només val la pena comprar-te la Dreamcast per, per, per, per jugar en aquest joc. I tu has jugat a l'Expendable, per exemple? No, no, no, no, jo no he jugat a cap dels dos, però ah. ho he sentit a dir, no? Que val la pena comprar-se ah. la consola per, per, si per jugar en, en aquest i joc. I si tens calés, busca't el Xemmo 2 perquè ja no sí. se'n troba. Sí, jo tengo els dos, así que compra-te la Dreamcast <laughs> y, <laughs> y te lo presto. Sí, només per Dreamcast t'estem parlant. Sí sí, dos sí. També, no? sí, sí, sí. Si sí. sí, sí, sí. sembla que ja per anar tancant aquest uh, Game Over d'avui, només una curiositat que em va cridar molt l'atenció que sorti al, al Ciberpaís aquesta setmana... Uh, que és que la Universitat Pompeu Fabra, de fet ja ho havíem vist, però ara està sortint en notícia, està donant doncs, un màster en videojocs. No? De fet, el, el, el màster aquest es diu un màster en creació de videojocs de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Gent de tot el món vinguda a Barcelona per aprendre... A programa videojocs curiós, no? Hombre, sí, ten que en França, Alemanya i e Inglaterra se fa des de fa quasi 7 anys, no està nada mal, Diu que un, els deures que tenen al dia, per exemple, no, <susurra> doncs aquesta gent del màster és jugar al Grand Theft Auto 3, al Sims, al Comando 2, deute... hola. <susurra> <susurra> de ràbio sempre és verdad, es, es, una, es como el gran sí pero sí, claro. eh? en el que dic. Uh, és un màster que està especialitzat i em sembla que dos branques una més desencarada de' la programació i l'altra més encarada cap al disseny i ja, si t'interessa anar a part de tenir uns coneixements i un currículum no hi pot entrar tothom ja pots preparar 400.000 pessetes uh -huh. bé, 4.750 euros exactament és el que val, el que val però, la matrícula i són 400 <laughs> hores yeah. no? i 40 crèdits lectius que et dona aquest màster en videojocs però i, i tot el que tu parles Massa, ¿Y si bueno, los del game o a ver si nos dejan entrar alguno? No convalida llevar elección. Hombre, y quizás si anemos en grupo nos un descompte de grupo. No, no lo, lo que era hacer era seguir corriendo, que no es lo mismo. <ríe> Fins aquí doncs, la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Onacatalana a www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir opinions i consultes com sempre a gameover.onacatalana.com Salutacions de l'equip del programa, d'Albert Murillo, en Xavier Serrano, en Jordi Selles, amb la col·laboració de l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert García, en Jaume Fina i la Sílvia Pedrè. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent. Gràcies.